Григорій Федорович визволився на вулиці якимсь призабутим кербудами чорним ходом, що не використовувався вже кілька років, а тепер правив за єдиний вхід до будинку. «Через тебе стою», – сказав Григорій Федорович. «Ти б гриз парадні двері, а тоді б вибив їх». «Замок винний у всьому, лишився б, як був». А ти вибив би гарні дубові двері. Виб'єш у вашому домі двері, а як же, похитав я головою. Тут уся міська міліція збіжиться. Подумають, що до вас дослідники з Інституту літератури чи музею за рукописами прийшли. А вони через димар підморгнув Григорій Федорович. Він давно уже був класиком і знав про тернисті шляхи власних дослідників. Довгий час мені здавалося, що однією з перших цінностей, якими розплачуються за славу, буває почуття гумору. Чимало моїх знайомих, дійшовши високих нагород чи високих посад, ставали урочистішими за свої портрети в газетах і надзвичайно нервово ставились до кожної спроби не те, щоб покпити з їхньої величі, а просто посміятися, коли вони хоч на мить ставали об'єктами найневиннішого жарту. Григорій Федорович уособлював для мене справжню інтелігентність і ще й тим, що не вимагав перебільшеної шани до себе. Він переконано вважав, що його поважають не менше і не більше, а саме так, як він на те заслуговує вмів жартувати і сміятися голосніше за інших, з себе самого також. І ще, коли Чайка розмовляв з жінкою, що стоїть, він і собі шанобливо підводився. Це я згадав, бо одного разу таке трапилося при вірі. Я підвів її до Григорія Федоровича, який в перерві урочистих зборів, сяючи лауреатськими знаками, Зійшов до залу і сів, перекопуючи власні кишені. «Вам знову заборонили палити», – сказав я. «І ви шукаєте зараз цукерку?» Я простяг йому кулючок. Григорій Федорович озирнувся і схопився, наче його штрикнули крізь сидіння. Він нахилився довіреної руки і лише тоді звернув увагу на мене. Коли ще раз змінюватимеш професію, іди в ясновидці, все точно. Крім того, що я шукав дві цукерки. Одну для дами, другу для себе. Він взяв у мене цукерочку і віддав її вірі. Тоді взяв другу і, розгорнувши обгортку, заклав жовту цурочку за щоку. Очі в Григорія Федоровича були такі безтурботно веселі, що я, мимоволі, подумав, як розумно і красиво вміє жити цей далеко вже не молодий чоловік, який цілого себе прагне перелити в чужу радість. Навіть у дрібному не здрібнюватись. Скільки ж моїх знайомих, вміючи писати гарні вірші, не вміли бути людьми, красивими і культурними, хоча б на рівні того, як це викладалося у власних поезіях. Віктор казав мені про вас, нахилився Григорій Федорович до віри. Він без вас не вартий нічого, щоб йому самому не видавалось. І допоможіть прошу цьому поетові остаточно стати людиною. Коли йому добре працюється, вашого кавалера ще можна терпіти. Але поза працею він нестерпний і нецікавий для дам. «Зате в нього мудрі і такі знамениті знайомі», – відповіла Віра, намацуючи вірний тон. «Вони ж його не полишають?» «Я не знаменитий і не мудрий, але хочу вірити, що коли Вікторові придадуться і такі, як я, то за мною не пропаде!» Григорій Федорович розвів руками, все з тою ж доброзичливістю озираючи нас з Віктором із одної команди. Це ж як я прагнув дорости до того,